și în cer și pe pământ, El tată, sfânt. Anunțăm cu multă bucurie deschiderea programului le 134 care vi se aduce, iubiți ascultători, din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul Cuvântului Lui Dumnezeu ne aduce astăzi în fața versetului 3, de la capitolul 10, din Evanghelia după Luca, după ce mai întâi vom parcurge episodul următor din povestirea Pavelică în Țara Luminii, scrisă de Cristina Roy. În lecțiunea trecută am asistat la împrejurarea impresionantă și înduioșătoare în care tatăl lui Pavelică, tatăl adoptiv așa cum vom descoperi în lecțiunea de astăzi, se îmbolnăvește grav când petrecea timpul în munte se hotărește să părăsească muntele și îl încredințează bătrânului Juriga. Înainte de a pleca însă, îi face cunoscut bătrânului împrejurările misterioase și interesante în care a devenit tatăl adoptiv acestui copil. Deci, omul acesta se așează lângă paul Juriga și amândoi sunt pregătiți acum unul să povestească și celălalt să asculte următoarea istorisire. Într-o zi, pe când fica mea Ana căuta ciuperci pe munte, i s-a părut că aude deodată un plâns de copil. Tu știi cât sunt de fricoase femeile. Ele și închipuie totdeauna că necuratul le întinde o cursă. Așa că nu s-a mișcat din loc să meargă să cerceteze. Dar copilul plângea mereu mai tare. Acasă ea mai avea doi. Astfel a luat hotărârea de a pătrunde îndesiși cu Dumnezeu înainte. Și ce crezi că i-au văzut ochii? Un băiețel de un an și jumătate, cel mult doi, în cămășuță, cu capul gol, venea spre ea desculți, plângând și cerând apă. Cum de se găsea în locul acesta singuratic? Cine le pădase Peste putință să-și dea ea seamă. Mamă era tot ce știa să spună. Ana l-a luat în brațe, i-a șters lacrimile, l-a înfășurat în șalul ei, i-a dat de băut și de mâncat, deoarece avea din fericire o coază de pâine în buzunar, așa că bietul micuț a mâncat și a băut ca un câine flământ. După asta a adormit în brațele ficei mele. Cămășuța și părul îi erau pline de rou, petrecuse deci noaptea în pădure, fără niciun adăpost. Și nu o singură dată m-am întrebat de atunci mereu, cine a vegheat asupra lui? Cine l-a ferit de fiarele pădurii? Sunt atâția mistreți pe aici! Da, copiii și-au îngerilor păzitori, observă pau juriga, ștergându-și pe ascuns lacrimile care îi muiau obrajii zbârciți. Câteva clipe amândoi bătrânii rămase rătăcuți, ducându-se cu mintea la această ființă mititică, părăsită, rătăcind prin munți și noaptea adormind în plâns cu capul împodobit de păr crionzat când se pe o pernă de mușchi, singur-singurel, departe de mama lui. Ea spune, ce s-a întâmplat după aceea? Ana ni l-a adus acasă. L-am anunțat autorităților pentru cazul când ar fi fost căutat, dar degeaba. Cum Ana îngropase cu puțin înainte un mic pavelică, i-a dat copilului găsit acest nume. Ginerele meu nu s-a împotrivit la această înfiere fiind un om bun, dar Ana a murit pe când copilul avea cam vreo cinci ani. Și aceea care i-a luat locul n-a mai fost o mamă bună pentru micuții mei nepoți. Iar micul străin îi stătea ca un spin în ochi. Iată de ce, într-o privință, îl socotesc al meu. L-am trimis și la școală, mai ales ca să-l depărtez de casa aceea. Era o adevărată plăcere să-l vezi învățând. Știa să citească la sfârșitul iernii. Trebuie să fie avut undeva în lume părinți bine înzestrat sufletește. Dar acum, dacă aș muri, N-or să-l cruțe de al da undeva ca păzitor de gâște, așa că are să uite în curând tot ce a învățat. Ține-l tu, te rog, prietene juriga, o să-ți fie de folos cândva. Cine știe, mai târziu. De altfel, nu mă pot opri să nu cred că va veni ziua când are să-și regăsească părinții. O să le poți spune tu cel puțin că a fost bine îngrijit la noi. Am împărțit cu el totul și când micuții aveau de suferit de la mama lor vitregă, când ginerele meu a început să bea și să se poarte urât cu toți cei din casă, am luat totdeauna sub baripa mea pe pavelică. nu e așa că tu vrei să-l ții juriga? Da, Razga, din dragoste pentru domnul și să știi, eu am să-l trimit și la școală. Va petrece vara cu mine aici și, și va face ucenicia. Voi lăsa pentru un moment îndeletnicirea mea cu sitere până o să mă poată ajuta el și apoi voi face linguri și polonice. Razga... A plecat pentru a nu se mai întoarce niciodată, în timp ce băiețelul a rămas cu bătrânul juriga. Mai întâi a plâns cu lacrimea mare pe bunicul său, dar acesta, lăsându-i în loc pe cineva la fel, mica inimă de copil, n-a întârziat să-și regăsească voie și acum, după un an și jumătate, li se părea și unuia și altuia că au trăit de când lumea împreună. Iubiti ascultători, am aflat, deci, în în care Pavelic a pătruns în cercul celor despre care vorbim, iar în lecțiunea viitoare ne va fi prezentat el. De aici încolo începe povestirea lui Pavelică. Desigur, bătrânul Juriga, care nu citea Scriptura, n-avea de unde să cunoască versetul în care Domnul Isus spune așa Cine primește pe unul din acești micuți în numele meu, pe mine mă primește. Vom vedea pe parcursul istoriei Sirii. Că juriga a primit de fapt pe Domnul Iisus Hristos în casa lui, ceea ce a adus binecuvântări nebănui de mari, atât pământești, dar mai ales duhovnicești, aducând i lumina mântuirii, făcându-l astfel copil al lui Dumnezeu. Mamele care nu vor să primească rodul pântecelui trimis de Dumnezeu sunt criminalele propriilor lor fericiri, respingând rodul pântecelui care este o răsplată dată de Dumnezeu, Așa scrie la psalmul 127, ele își resping de fapt propria lor fericire. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că pe toate căile caut să ne întărești convingerea și încrederea în cuvântul Tău. Ajută-ne, te rugăm, ca și cu ocazia lecțiunii de astăzi. Să căpătăm o mai puternică încredințare în cuvântul Tău, să ne lepădăm cu totul de socotelile și planurile noastre și încrezându-ne în Tine să putem căpăta pacea, bucuria și fericirea pe care ne-ai făgăduit chiar aici pe pământul acesta și care apoi se va continua pentru toată veșnicia când vom ajunge la Tine sus. Amin. Sultători ne aflăm în versetul 3 de la Evanghelia după Luca de la capitolul 10, pe care îl citesc. Duceți-vă, iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Aceia care au fost împreună cu noi cu ocazia lecției trecute și aduc aminte că Domnul Iisus spune aceste cuvinte celor 70 de ucenici pe care i-a ales din mulțime și i-a trimis înainte doi câte doi prin toate locurile pe care el avea să treacă. Acum vă trimite și la trimiterele spune, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Aceasta este o poruncă limpede și categorică. Duceți-vă! Poate că noi credem că nu suntem chemați să mergem să vestim Evanghelia, sau cotind că sunt alții mai destoinici decât noi pentru lucrarea aceasta. Să fie oare vreun creștin în afara chemării de a-L mărturisi pe Domnul Hristos? Este cu putință oare ca ceea ce se pune pe focul de pe altar să nu ia chipul focului? O, nu! E o lege peste care nu se poate trece. Chemarea pentru mărturisirea Domnului Isus Hristos o au toți răscumpărații Lui, toți cei care L-au primit prin credință ca mântuitor personal și au fost născuți din nou de Dumnezeu. Și când Domnul Isus ne poruncește să mergem să înălțăm numele, ne dă și puterea și înțelepciunea, și râvna și dragostea de care avem nevoie ca să putem îndeplini porunca lui. Cum să nu-l ascultăm? Să nu ne temem, deci, de locul potrivnic în care ne trimite. El este cu noi și ne ajută. Duceți-vă, spune el, iată vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. De ce oare Domnul Isus a asemănat pe ucenicii săi cu miei? Ce putem învăța noi de la aceste ființe? Iată câteva caracteristici ale mielului. Mielul este o ființă slabă. Toată nădejdea și-o pune în mama lui și în păstor. Pe puterea proprie nu se bazează. Așa trebuie să fie ucenicul Domnului Isus. Toată încrederea în puterile proprii s-o lepede în clipa când s-a hotărât să-și ia crucea. Domnul îmbracă cu putere și cu darurile sale numai pe acela care s-a dezbrăcat de tot ce are de înțelepciunea sa, de rangul său, de bogăția sa, de bunul său nume, de încrederea în oameni, de încrederea în lui și așa mai departe. Numai atunci îl ocrotește în toate împrejurările Dumnezeu și îi încununează viața cu biruință de plină. Mielul este o ființă mică și nici nu are în firea sa pornirea după mărire, așa cum o au păunul, taurul. Leul sau alte viețuitoare. Firea cea nouă a credinciosului, deci, nu umblă după mărire, ci în tot ce face, este împodobit cu smerenie. Spurgeon spune așa, Nici un om încă nu a fost care să fi putut umbla țânțoș pe calea mântuirii. Hristos este o ușă atât de mică încât oamenii trebuie să se plece să se umilească dacă vor să fie mântuiți. Mielul este o ființă blândă și pașnică. Nimeni nu se teme de un miel. Privirea și starea lui răspândesc pacea și liniștea. Un indian avea un elefant în blânzici și îl întrebuința la diferite munci. Câteodată însă elefantul se înfuria și făcea prăpăd în jurul lui. Toți trebuiau să fugă și să-l lase în pace. Singurul mijloc pentru potolirea lui era, ce credeți, un miel. Când stăpânul îl simțea furios, Mergea în grabă și aducea mielul pe care îl așezea înaintea lui, iar elefantul se liniștea imediat. Figura mică și liniștită a mielului potolea furia uriașului elefant, făcându-l blând și supus. Așa trebuie să fie ucenicul Domnului Sus, un miel blând care potolește prin prezența și atitudinea lui pe toți elefanții și lei furioși din jurul lui. Noi nu trebuie să răspândim pacea numai cu vorba, ci și cu viața noastră și în toate împrejurările trebuie să dovedim că suntem miei din turma lui Hristos. Deci spune Domnul Iisus, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Dacă năvărilea lupilor în turma de oi este foarte periculoasă, cu cât mai periculos este atunci faptul, contrar ordinei și rațiunii, de trimitere a meilor singuri într-o haită de lupi. Și totuși, contrar legilor cunoscute, biruința va fi de partea meilor. Dar oare ce arme folosesc ei? Una singură. Și anume, eu, Isus, vă trimit. Cuvântul acesta este puterea care o crotește și care biruiește. Eu vă trimit este egal cu eu sunt din Vechiul Testament. Nimeni și nimic nu îi se poate împotrivi. Până la urmă, toți lupii vor dispărea, cum pe plan fizic în unele țări lupii au și dispărut, așa ca în Anglia și altele, iar oile se vor înmulți tot mai mult. Toți urmașii mielului lui Dumnezeu sunt miei. Și după cum el a biruit lupii de pe vremea lui, tot așa și miei din toate vremurile și cei de astăzi vor birui toți lupii prin El. Binecuvântați să-i fie numele Lui! În versetul 4, Domnul Isus le dă în continuare instrucțiuni acestor ucenici în felul următor. Să nu luați cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălțăminte și să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. Haideți acum, iubiți ascultători, împreună cu preotul Nicuriță, care a alcătuit acest mănunchi de cugetări și meditații, să înțelegem puțin, pe plan spiritual, ce însemnătate au aceste îndemnuri pe care le dă Domnul Isus, au aceste directive pe care le dau Domnul Isus ucenicilor săi. Trimisul Domnului Isus trebuie să se încreadă cu totul în Isus. El vrea ca gândul celui pe care îl trimite să nu fie la lucrurile pământești, să nu se sprijinească pe ele oricât de necesare îi s-ar părea, ci numai pe cele cerești. Mântuitorul nostru se bucură mai mult de un slujitor simplu predat 100% lui, căci el face cu adevărat lucrarea sfântă de întoarcerea sufletelor la Hristos. Numai cel întors la Dumnezeu va putea ajuta pe alții să se întoarcă la Dumnezeu. Nu talentul predicatorului, nu corul bine instruit și nici rânduielile și ceremoniile cultului sunt cele care întorc sufletele la Hristos, ci... Duhul lui Dumnezeu, care lucrează prin oameni predați lui 100%, Duhul lui Dumnezeu, care lucrează prin oamenii întorși la Dumnezeu, este cel care aduce suflete. Un proverb spune așa, Pentru cel care s-a rătăcit, lătratul unui câine valorează mai mult decât cântecul ciocărliei. Așa cum s-a zis, mai bine să asculți pe un om simplu care îți spune în cuvinte simple vestea bună a Mântuitorului Hristos, decât să asculți concerte date de mari artiști sau conferențiari care îți vorbesc despre fel de fel de lucruri adevărate poate, dar nu cele de care ai tu nevoie pentru salvarea din păcat și aducerea înapoi la Hristos. Deci Domnul Isus le spune așa, să nu luați cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălțăminte. Ceea ce ar vrea să spună, să nu vă încărcați cu poveri pământești, oricât de bune ar fi ele, când este vorba de o lucrare urgentă cerească. Le mai spune Domnul Isus să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. Sensul acestei porunci ar fi să nu-și piardă vremea cu vorbe de prisos. Domnul Isus știa câtă vreme se pierde cu astfel de întrebări care de cele mai multe ori sunt de formă, iar lucrul lui Dumnezeu sufere din această pricină. Când mergi cu o solie urgentă la cineva, nu te mai oprești pe drum ca să te ocupi cu lucruri de mai puțin însemnătate. Vestea Evangheliei Mântuirii este cea mai necesară și mai urgentă dintre toate ocupațiile pământești. Cine arde în focul ei, trebuie să o ducă în dată tuturor celor la care este trimis de Dumnezeu. Trimiterea lui Dumnezeu trebuie să fie înaintea tuturor celorlalte trimiteri de pe pământ. Să lucrăm, iubiți ascultători, cât este ziua, căci vine noaptea și nimeni nu mai poate să lucreze. Așa ne spune Domnul Iisus în cartea sa. În continuare, în versetul 5, Domnul Iisus mai dă alte instrucțiuni ucenicilor după cum urmează. În orice casă veți intra să ziceți întâi pacea să fie peste casa aceasta. Vedeți mai întâi pacea și apoi toate celelalte. Aceasta este ordinea dumnezească. Mai întâi omul trebuie să fie împăcat cu Dumnezeu. Și apoi urmează intrarea în templul tainelor dumnezeiești. Când a venit pe pământ și s-a întrupat ca om, Domnul Isus a înălțat mai întâi solia pății. Acesta a fost cântecul de laud al îngerilor în noaptea nașterii sale. El, Marele nostru Mântuitor, este și rămâne mai întâi de toate pace. Pace între om și Dumnezeu, pace între om și om și pace lăuntrică, în fiecare credincios Pace pe pământ Ziceau îngerii cu ocazia nașterii lui Printr-unul din prorocii de demult Dumnezeu a vorbit așa Știu ce gânduri am față de voi Zice domnul Gânduri de pace și nu de suferință De citit Ieremia 29 cu versetul 11 Chiar în privința păcatelor noastre El nutrește gânduri de iubire Căci nu vrea moartea păcătosului ci să se întoarcă păcătosul la el și să trăiască. Venirea Domnului Isus aici pe pământ, viețuirea Lui, suferința și moartea Lui pentru mântuirea noastră au fost unul din gândurile de pace ale Lui Dumnezeu, negre și cel mai mare dintre toate gândurile Lui. Aici se arată cât de mult ne iubește Dumnezeu și ce a făcut El ca să ne dea pacea. Hristos a făcut pace când purta păcatele noastre așa cum s-a arătat. De pe cruce a răsunat strigătul lui Dumnezeu de îndurare, dând pace oricărui om, dar numai oricărui om care vrea să o primească. Domnul Iisus spunea în altă parte, Vă las pacea mea, vă dau pacea mea. Pavel scrie pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere să vă păzească inimile și gândurile în Hristos Iisus. Aceasta este pretutindeni unde a pătruns Evanghelia cu chemarea ei de viață pentru toți oamenii de departe și de aproape. În orice casă veți intra, răspunde Domnul Isus, să ziceți: Pacea să fie peste casa aceasta. Trimișii Domnului Isus sunt trimișii păcii. Ei nu spun numai cu gura salutul sau urarea aceasta când intră într-o casă, ci aduc cu ei cu adevărat pacea pe Domnul Păcii în ființa lor. Orice creștin adevărat este un purtător de Hristos și Hristos este în primul rând pace. Împărăția lui este împărăția păcii și a dragostei, pentru că păcatul, acest foc al diavolului care duce toată tulburarea, mizeria și moartea, a fost nimicit de Marele nostru Mântuitor. Unde nu mai este păcat, acolo este pace. Binecuvântat să fie Dumnezeul păcii, acum și în vecii vecilor. Amin. În versetul 6, versetul următor, Domnul Isus continuă instrucțiunile pe care le dă ucenicilor în felul următor. Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el. Altminte, ea se va întoarce la voi. Vedeți, pacea are fi, Și dacă ea are fi, înseamnă că este vie că tot ce este viu poartă în sine sămânța vieții din care se înmulțește viața. Domnul Isus este pacea noastră. Toți cei care l-am primit cu adevărat ca mântuitor și ca Domn, purtăm în noi sămânța Lui. Prin noi se înmulțește viața Lui, felul Lui de a fi pe pământ. Noi suntem fiii Lui, așa cum razele sunt fiii Soarelui. Pe oriunde umblăm, trebuie să semănăm pacea, să înălțăm lumina păcii, să fim raze ale soarelui păcii. Dacă în casa unde intrăm sau în locul unde mergem sunt persoane care doresc pacea, acestea sunt numite fii ai păcii. Dacă însă acolo toate persoanele resping salutul și solia păcii, pacea, ca o apă vărsată pe pământ, revine la cer care a dat-o. Ea nu se pierde. Nimic nu se pierde în zadar. Pierd numai cei care nu vor să primească darurile lui Dumnezeu. Prilejul pierdut nu mai revine, nu te mai întâlnești niciodată cu el. Dumnezeu nu pierde niciodată, numai omul îndărătnic pierde. Trimișii Domnului Isus vor face deseori și experiența amară, îmbiind la pace pe aceia care nu sunt fi ai păcii. Salutul păcii însă care a fost dat la o adresă greșită nu aduce nicio pagubă aducătorului de pace, căci pacea se întoarce la acela care a pronunțat-o cu inima curată. Dacă numai unul dintr-o casă este Fiul Păcii, adică dorește pacea, să nu părăsească casa din pricina celorlalți, care rămân nepăsători sau vrăjmași, ci să ne apropiem mai mult de Fiul Păcii și să-i spunem tot cuvântul pe care ne-l dă Dumnezeu atunci. Iată, cuvântul lui Dumnezeu ne-a învățat și astăzi o lecție a Harului. În versetul următor, versetul 7, Domnul Isus le spune ocenicilor mai departe, Să rămâneți în casa aceea! și să mâncați și să beți ce vi se va da, căci vrednic este lucrătorul de plata sa, să nu umblați din casă în casă. Răscumpărați Domnului Isus ucenicii lui adevărați în lucrarea pe care o au de făcut pe pământ, când intră într-o casă, să nu fie nici pretențioși și nici respingători din pricina așa zisei neprăhănirii a lor, ci să mănânce ceea ce li se dă, ca să nu jignească pe cei cărora li se veștește Evanghelia. Pavel spunea, fac totul pentru Evanghelie și aceasta trebuie să fie deviza noastră dacă suntem urmașii Marelui Mântuitor, isus Hristos. Așa a făcut și el. Nu s-a spuit să stea la masă cu vame și, și cu păcătoși, mâncând și bând ceea ce era pe masă. Desigur, nu, era numai, nu erau numai evrei la masă și nici numai mâncăruri evreiești, căci vame și și păcătoșii nu țineau să respecte legea lui Moise. Domnul Isus însă făcea totul numai să se apropie de sufletele acestor oameni. El nu era robul legii, ci stăpânul ei. Pentru cel curat totul este curat, scrie cuvântul lui Dumnezeu, că el nu-și face un scop din ceea ce mănâncă sau îmbracă, ci scopul lui este Hristos și mântuirea sufletelor. El, prin lumina Duhului Sfânt, care este în lăuntul lui, știe dreapta măsură în toate și poate face deosebire între ceea ce împiedică, sau nu împiedică atingerea scopului. Plăcerea și despătarea lui este Hristos și împlinirea voiei lui. Dacă într-o anumită împrejurare voia mântuitorului său este să nu mănânce anumite alimente sau să nu îmbrace anumite haine, se supune fără nicio împotrivire. El se folosește de lucrurile materiale ca și cum nu s-ar folosi. Are libertate de plină. Legea lui este legea srobozenii, având însă Mare grijă să nu facă din slobozenie aceasta o pricină pentru satisfacerea trupului la cărnii sau o piatră de potecnire pentru cei slabi, pentru cei întorși de curând la Dumnezeu sau chiar pentru cei neîntorși. Vrednic este lucrătorul de plata sa, spune Domnul Isus. Dumnezeu nu rămâne dator față de nimeni, dar slujitorul său să nu pornească în lucrarea Evangheliei cu gândul la plată. Dacă este stăpânit de gândul acesta, adică să-i se plătească, nu mai este sujitorul lui Dumnezeu, ci al interesului. Chiar dacă vestește Evanghelia, el nu o vestește prin Duhul Sfânt, ci prin puterea și înțelepciunea sa. În felul acesta Dumnezeu nu-i dă binecuvântare. Nici chiar pentru mântuire nu trebuie să slujesc lui Dumnezeu. Eu îi slujesc numai pentru că sunt dator să fac lucrul acesta. Iubiți ascultători, încheiem aici programul L134. Dorind ca toți ascultătorii acestui program să devenim lucrători destoinici în via lui Dumnezeu pentru slava lui și mântuirea sufletelor. Amin. Și acum, după un obicei pe care cei mai mulți dintre ascultătorii noștri care ne ascultă cu regularitate îl cunosc, timpul care ne-a mai rămas disponibil îl vom folosi din citire unei poezii al cărei titlu este... Ascultă când Hristos te cheamă. Poezia aceasta are o temă care încurajează mai mult subiectul pe care l-am tratat și anume chemarea la lucru pe care ne-o adresează Domnul Hristos să o primim cu toate bărbăția căci El ne însoțește. Dăm așadar ascultare poeziei Ascultă când Hristos te cheamă. Ascultă când Hristos te cheamă chiar dacă îți pare acum greu. De asculți Curând îți vei da seamă cum se va ușura mereu. Când simți că inima-ți slăbește și pașii-ți tremură urcând, privește la Hristos, privește și roagă-te cu foc crezând. Cu cât te sui lăsând în urmă, păcatul mai ușor te sui, simțind că tot mai slab te scurmă ispita și chemarea lui. O, vino când Hristos te cheamă! Pe urma lui încrezător simți vei mai puțină teamă cu orice pas sui mai ușor. Curând ajunge apoi și starea de har înalt și fericit să vezi că ai isprăvit cărarea și răul a rămas zdrobit. Ce prinde de fericire odată în ta vei necurmat când sfânta calea lui curată și tu ai pornit când te-ai chemat. Amin. Facă Domnul Dumnezeu, ca binecuvântarea Lui veșnică și dragostea Domnului Hristos, să fie și să rămână peste toți acei ce sunt dispuși să o primească. Amin. M-a învățat și mi-a dat putere, prin alță Sfânt Cuvânt, să pot oricât și orice mi-ar cere, cât voi fi pe pământ.